Vážení host. v 20. února 2006 jsem byl zvolen během tří hodin vakář Vedle akademického senátu na univerzity univerzitě ve společenství vlastníku bytu panelového Lového. Povolali mě ostatně podobnými slovy. Pane doktor, jste právník, rozumíte tomu více než, než já. Netušil jsem, že ve volbní a vyšší daně ze prací na střímělách je dlouhodobě zvažované celkové dopravy zahrující mění obvykle za tebe. Organizace široce se studovaly kolem rektora Masarytově univerzity, je se mi tak prolínaly se zajišťováním zvody sousedů na financování, zjednáváním stavebných prací a úvěru a nakonec zahájení stavbů. Jistě, mezi předsednictvím domovního no společenství, které jsou Brněstov, a předsednictvím Akademického senátu celomárodně významné Masajkové univerzity svojho lidí. Nejde o to, že ročně rozpočit druhé je tisíckrát než půl půlstoletách investice prvního. První předsednictví je výkonem, druhé se týká zboru, který hlavně hlavou hlavu výkonem jednou začat určený čas výbíru a jednu směřen také dohledat a potvrzování jeho počínání, přičem se odpravomocitiví s dalšími tělesky. Ale podobnosti tu jsou. Prům stejně jako univerzita potřebují udržovat, ale také opravovat a vylepšovat. To si přeje všichni sousedé, takže všichni pedagogové, studenti a veřejnost. Tím ale zodpovědím na otázku, jak, s kým a za co se společná odpověď odbávat s tím Ještě jednou je bavě, bohužel podobné. Stát přechodně mění dotační fiskálně a regulační odkaz, který nám úplně zrtev. Poslední měsíce mi popsaný předsednictví dvojvory tež znatečně znišil nebo neproplacené možnosti za tlet. Ale nyní od podobnosti univerzity v bytových domech je zmíněné a univerzity v Je na rektora pro období z let 2011 až 2015. Nás na univerzitě pro s pocitou, že vidíme věci stejně. Některé z nás jako by tato skutečno zaskočené. Několikrát jsem čerl je že něco nemá a návrům, že by se dokonce něco mělo zakázat. Rozhodl jsem například navrhování kandidátů lidmi osobnostmi univerzity sněha, děkně, v obecně a děkuji paní Foklův jsme navrhování původně chápali jako nástroj dodázení vystředních kandidátů bez zázemí na univerzitě, stalo se rychle nástrojem vymezení táborů. Jsem přesvědčen, že tomu bylo nakonec dobře. Nenomluvili se, že tyto tábory by bez podpisu návrhu mohly být, které Za těchto okolností jsem se jenom nedokázal s touto řečnící, že sami senátoři, včetně jeho předseda, a že nemají dávat na jeho osobnou odpovědnost. Nebo si přečet ještě kandidáty na místa. No, přednostě má otevřenost, však rozhodně, je povědom. 24 lidí vydá stejně jako senátoři, mají všeliké důvody. Proč svou volbu nechtějí vysvětlit? Pro to je opak. Koneckonců se si někdy váhalo v ostatních a taky se někdy pochybuje o vlastní rozhodnutí. Zmiňoval se občas tam. Já ho necítím. Připadá mi ještě. Pochopitelné, že se nátořit, jako by své záměry debatují s fakultou nikoli, stejně tak rozhodnují, že představitelé fakulty se snaží ovlivnit v obou svých synchronitách. Přílišné tlačení na tom se v podstatě nevyplatí. se každý může rozhodnout opačně. Nepozoroval jsem přitom na štěstí, že by někdo předkládal ke zkoumání nepoužité hlasovací listky, pro které jsme se rozhodli, kvůli by spolu ohledně způsobu označení výborného kandidáta. Stejně tak nelze nevzít na vědomí snahu senátorů studentů do práce během debat studentské komory vysokého stupně zhody ohledně jednotlivých kandidátů a vytvořit tak samostatnou sílu, která vstupu dokáže podnětný výsledek. Senátory tedy nelze jenom přesvědčit. se tak dnes při přesvědčování či naopak odrazování používají terzání obtěžně položitelná, vyvrátit pan naší nečekanou. Ale může tomu být jinak. Při většině rozhodnutí výsledky odpadujeme a spoleháme se na doporučení některých kterým věříme. Rozhodující pochopitelně je není jen program a jeho povědný kandidatů. Slíbitl do mě, proto zvažujeme přesvědčivost programu a rozpovedných tezí. Běžně se také ve smaze odhadnout postup možného výtvy, zležit vypřatý na minulé počinu kandidát. Myslím, že bychom si ani neměli namohout, že vedle prosazení vlastních názorů nesledujeme svou obou zájmy když tady rodiče studenty zastupují. Abych to zhrnul, že v posledních měsíců jsme prožili skutečné volby se všemi průbojnými věcmi, nikoli výběrové řízení podle stanovených věcí. A co to volbách? Program nově voleného kandidáta nebyvá snadný. Dovolit kandidátství, jakého přesnici vkládají spolu s tím. Rozladění je pochopitelné. Není nešťastné, pokud se toto rozladění představí do odmítání čehokoliv, co by chtělo zhodé zamýšlení Teď nakonec mohou mi podobné, vypodobným, co s těm námi kandidátem a svůj postup s dokonce tež spojit. Zvítězím naopak náš kandidát. Pak zvažujeme. Zda některá můžití nové síly takové hledání porozuměných stíží. Dně se zamlouvá šváciářský model demokracie hledající pro té koalice, ale obvykuje proti vláda a Liberální demokracie se od autoritativního režimu odlišuje právě uznáním jejich Svobodná, by naše samozprávná univerzita dovolávající venící se a pokok akademických svobod měla být napěku uvnitř, jinak se může vytvácat pocit, že autonomie nastala tvé dobra. Je to však je ve znamení očekávaného od ohlášeného od, odcháza. na dnešní slavnosti si zastouží na první místě pana rektor profesor Fidel za vynikající řízení Masarykové univerzity během posledních sedláv je třeba rovněž na bývalé nasazení ve prospěch univerzity ze strany pana docenta Ladislava Januska, když opouští roli testora po letech postupu. Jako předseda akademického senátu, jehož volební období rovněž skončena z koncu roku, bych chtěl poděkovat všem 640 senátorům z řad teregulů, stejně jako z za vynikající spolupráci. Akademický senát se vždycky dokázal se nastolenou agendu vypořádat bez zbytečného prohledu a nestrát se před komise Řepoval, co je zadovažené, jako co nikoli. Jmenovitě je fakt tak za si spolupráci předsedkyní komory akademických pracovníků, paně profesorce Marii Domákovou, panu předsedovi z komory Maricu Zdeněku Puškovi, předsedovi ekonomické komise panu doktoru Vladimíru Žičkovi a za poslední měsíce předsedovi volebního který je hodně zdravil přizprávě našich almamenů v úřadu rektora Masarykovy univerzitu. Když už jsem k úvodovací, si měl bych souběžnici učit od zástupce stavědných. Ruku na stupce dá se stavět, kdyby byl člověk apokladý v tvík nedal. Pak obrazně přijdu, aby se jednil. A pod jeho bedením nám Masarykovy univerzitu dařilo otrpnout. A v sedmící roky potiž nelze bylo učit kvůli studení oběta. Děkuji vám za pozornost. Så jeg var også lidt lidt